Egunon eta Emilesker, unat eto girik. Beraz, ekainaren oite eiruan, hasi dugu bohoka hau, luk behazue dek hau behiratu nahiz. Hemen zer gertatzen da, ximple ximplea geiteko da dirudun baten kapriza, ez da behzerik. Luk hau hausagailu gisa nahi du baliatu erostunak. Eta guk nahi dugu laborantzako luh egon dadin. Elikadura emaiteko jendearen, jendearen arzetzeko, ximpli ximplia egiteko. Ordean, zertan gira biziki komplikatia da. Hemen baginituen bi helburu, bat zen, behaz, luh hamabiek tara hok salbatzia, bigarren helburua zen, ZAPB, mailan lan bat sohtaraztea, hasaraztea zehap eberi luh beiratzearen gainean, ez behitzen lan hori egiten ono ere. Hori akdietsi dugu, etxegarai jauna izan da hemen, hitz dauku buruilean hasiko dela lan hori, beraz, gavandikazioen bat akdietsia dugu. Gero proposatu dauko ere etxegaraiak, negoziaketan pakteak txea onaktu dugu eta eman diezkagu kartak gu hemen gure presentzia badaki jordela, sustengu da pentsatzen dut negoziak eta dela, eta jakindu gunaz baditu hageman kotxia saltzalearekin. Uh, hageman kotxia, bainan ez nahi bezen bat. Hara, han ere, uh, biskiat nahi dute terrentan zahri afera hau, denbora pasarasi nahi, nahi gaituzte lotxarazi baditugu ere hageman batzu erostunarekin Badi, Badugu proposamen bat elduen hasteko abokatu batekin mintzatzeko hala baina hori ere uh, sentitzen dugu emeki emeki uh, lotzara sinais ari direla horiek ere asteartean badugu bilkura importante bat gaur asteartean eta hor Uh, delituko dugu pixkaa bat zegekin asteuntan. Naiz eta asteunako astearteko badugun deia... ekintza handi bat programatua. E ekintza hori asteaktian da beraz eta galde egiten dugu hal betzen bat jende jITia hemen ari izanen da itztzelaborari eta jitia sustenguaren ekartzeat aste artetian. Nadik galu zira? Nia etxetik bona ondu onuan duzu auzo sustengoa ekartzera ekartzeradina? Bai, Hori bera ezin dugu gajo e egoina oin beste eremmuua gutzi eta dena betu natzea. Mobilizaturik segitu beharko da, ba, azken finalan laborantza ljaak laborarien eskuteko. Bai hori ikusten dut bai behalikete gehiago eremuak ikusi eta baratze zainak eta denetarik gajo munduko eta Arrazuak onak dira. Azu, e, Euskal Eritar Gisak eskatua gertzen ziraz? Biziki eskatua, zen eta zer nahi izaz kanpoko jendea hainit sobera eta ikarrasiko du. Eta segitzen du eta denak eta segitzen dugu gure bidea, baina begia zerraturik eta eta hori ez da hontxa. Nundik ditent zirago? Xaratik. Xaratik, argbonaratz dina, elkartasunez hori da? Hori da, elkartasunez, gure erujak berditu defenditu. Lur bat txaldua uh, betikotz, uh, galdua erraten dena bezala. Hemen lur eder bat dugu gure haintzinean eta laburari antzat uh, biziki ongi egina beraz, justen uh, guz etorrigida. Ikusten zaitut, uh, baso bat eskoan taloa jaten uh, bai mobilizatuak binen uh, momentu goso bat ere pasatzeko aukera. Bai momentu goso bat, diende gazteak hainiz ikusten ditut hemen eta bon, poza, poza bat da ere uh, gazteak ikustea hemen aur eta nire aurrekin nire eto gina ez pikatzeko zer pasatzen den eskoregian. Nondik ditan zira? Dona paleutik. Kezkatuak, agertzen zira gaur? Bai, biztan kezkatuak eta nola izan, ikusten dugularik lur gero eta gutio badela ala, laborarien dako, eta beraz gure E been, janariaren ekoizteko, sinpliki, e, janari edoedatekoa, e, baina ara eta luha ez padugu e, behar elementarioenen seurtatzeko, nora goaz, ez dakit. Zer egan jezu, zoen hau gehi, nola espikatzen dau? Beha izan gira, zertziren laborariak, zertzen egen bete beharaz, zer zuten, eta zer egen beharaz zuten horren egiteko, eta luha lukik gabe, ez zeralik, ez, ez abelerik, ez kabalik, ez dela deus luja beajeskoa dela gero egiten da nai dena gainean edo bainan e, ara alburua beti e, uribileko eta kalitatezko e, jangail edo jangailena e, e, ekoizteko Siberutik arbonarat dina kameran ala taldea ta hemen dugu present importantea scienzako ere ba laburariak sustengatzea Bai, bai, bai. Nula ez. Gue Egini gututzu. Uh, gue Laboantza amendu bat eta ikora gututzu. Gue Ibarin eta... Uh, ocho Funcheskoa udutusikutzu eta kantatzea jiteko hun hartu dizugu. Kusten dugunean hemen dara matelas, ba Kaxiko gehi bat egun mobilizaturik, uh, segeran uh, laborario Sustengatu Shusten gatu behartitzugu Laboaio-hoik eta ocho... Ko... Horsua edar duzu, holako lohan bat egine ikizanda edin ez ditin luhak eta etxik presio horretan txaldu ikizan edar duzu. Ak, bonako kasua ezta kasubak aha, e, holako horik izanda deia eta izan badira, e, euskal egitak gisa zuk, beraz, zer gantzen ezaken ba luh oiei begira edo etxe bizitzei begira, gertatzen ari dena azken uhtea huetan. Ertzok eia balduzu, eskal herri nagitzen dena hor, eta, beh, justok iran uste dit, uh, propo jamena eukendu gulaik, uh, beh, e zin gela gogo hona zonat, e, uh, bez enta ez duzu posible, e, gu bezalako gazte entako, eta uh, prezioetan eta oanokoagoago euken entitzie e, beztet gazteak ebaik, -e e, eta behar ditsugu brokatu eta Boro katzu, e, ba, erian bizitzeko? Iprezeskin, nienuz erabu uh, erian bizi, baina egia duzu adineko da gazteago den jentiak egin uh, oztakuan jadanik komplikazioen ergena egite ez uh, hi ahordizugu kantin eta egia duzu jadanik izadela e gazte batentako, bai ikasken edo eta bai bizitzia juiteko uh, erakarkariago dela ez, hi a, eta hau Holako gynetan uh, presioak egieta goago badia, beste etapa bat duzu wano gaitza goa, e, gaztik edo bat ditin heien sort herrietan. Ordin uh, ez badamugaik esartan ikuize, uh, hunek esizu finalitateik, ordin aitzina uh, juten ahaltsia hola, ekioatu gabe joos lebat den, uh, den fain, tarte horretan, ordin uh, important duzu. Zagizu genuela jo rentuko da hano, kazu hau bestik bezala, baina mugak jakutsi behartitz, eta jentia ez dela ados guineka, eta prees gila oztopo ba, ezarteko horrek ez dezan jola jarraik. Nondik ditentzira? Txasutik. Txasutik, eta helbet alurza indiaren mobilizazio egun ontan prees ent. Bez, alatzeko behar dela lehen bailen alurra babestu, eh? alida xaltzen, denetan, uh, kostaldean, hemen arbonan, eta gehiago, gehiago izanen da, Uh, euskal erri uh, iparaldegu zian, eta hori behar dugu inala mobilizatu, zein gure gure egoera egun hortan da, eta, eta ondokoan ez dakigu zertain izanen den, eta en ustez, uh, laborantxal ura, bizik importantea da. Erri elkargoan ateratzen dituzte uh, politiko publikoak behar dela Arra berlokalizatu gure erikadura euskal egian, eta azten da hori lujekin. Eta nun egiten den laborantza. Eta en eustez behar dugu helen bailen galdegin egi elkargoari. Plantatzia eta galdegitia uh, fonsier bat. Uh, Lur erostia, publiko ki, eta babestu. Uztez latan hori hau zapezak, dute. Gauz hori, en eustez joan behar da Sustengatzia no. Susten gatzia, zertako. Zertako behar dela, luja, inala, publiko ki, babestu. Hala, ene ustez, hori atera tu behar da, klarki. Sustengoa ez da, ene ustez, aski, gauzak behar dira ezan. Gusta nu, zure inguruan ere, bai euskal egitzi kanpoko diendea ere urbildu dela eta urbildu arasi dituzula, importanta zen, ere gerta, hemen gertatzen dena, haiekin partekatzea? Bai, hor bai, ditut bilagun bordaletik dinak. Uh, barde, bordalen zautzen dituzte olako problemak espaldiko partez, ez dut erraiten bordalen bertan, me inguruko lujetan. Eh? Eta eta bizikitan na naturalki gindira unat, badakite Euskal Herrian jendia mobilizatzen handela, eta ez da hola ahas uh, frantzian zer. Eta gindira susten uh, gatziatere enekin uh, okupazio hori. Minesker, deusetaz.